راجا ودي دوم بشان دا اچار ګرین شي وتاس وتان او یو ها اجو کومیا بچا ګلو خيتا سره عین در به کمپنی زرب نو تازه ان یو تا جواب سرست ذکر کئ قل ان الفضل عام و یا بشک غره واله بيد الله په لاس د الله کې استيار د یو دی وار کئ د میشاو چال چی والله او الله واون علیمه پرله معلهوي یخ تسو د رحمې خاص کوې باني خپلهېه بانبانې منهشا او چاله چې واړي ک بیایان سونی پو وروسته سو والله او زف ل لاظمه او الله خاون فضل ف ز اتمه پلیتی د دوزکر کوې خیانتته چې خیانت ب وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَاجِدًا لِكِتَابُنَا مَنْ أَسْعَدِينَ تَا مَنْهُ كَا مَنَ الدارُ گَرځي أغلرا بِقِنْتَارِم پډېر مال یو ادي هي واپس کيدہ مال الي گتا تا داسې مَنَ دار موليانم پګښټه وَمِنْهُمْ بَاجِدَ دِينَا مَنْ أَسْعَدِينَ تَا لا يؤديه الى كان وافسكي دلتا تا ا الا ما دون تا مگر چا ميشي علي پدبان قائمن لا دل ديوي نه كيو دينار باندې امانتدار کي نوتا ته ان واپس کي داسي مليانم بغيشته ديناري ورته ويلي داول لي لانها دين ونار دا ڪري په صحیح طريق باندې وګټله او دي لاګول کپغه لته طریقه دی غټلا اچاندی اصول کله دا نار دی بیا ورته جهنم غری لئن دین ونار زکه ورته دینار ویلیم اجور په یبان وریا معنا دار که نه بهنه دنکو الا ما دم تعالی قائما چ سو پر داغه د سټ د ننکې نه جوړ شوي او ولار ورته نی आवाज ورته نه کی چې روپې می درڅ خدار روپې می درڅ ورته ورډه اره وخت کی نو واپس به کی دڅ گینه حا دسی او وی بوی لسا لهنا حراج فی اکل اموال العرب من باندې سګونا نشتا کډاربو مال منګ کرو او دا وی په اسانه طریقه باندې تی محصوله اګیسته ودی ها مال موزیو خور د قاضی د زری مال او ک قاضی خور نو پروا نهشته ملکم چې کلا انګریز راغه نو ناکاره تيران او ناکاره ملیاں دا عام غریبانا نه هجرت ته تیار کړ چې تاسو هجرات وکید د ملک نه زه که هجرت نه کوی ندیابه خراب شي او تبا بشي تاریخ کې کله وګوري د انګريز دور نا عام غریبانا نو هجرت شروع کوه هغه مليانو پیرانو هجرت نه کو او هغه عام پیسې او کایلی راجا مګل او مليانو پیرانو سره کی خودل دا زمنګمانت ځان سره کې زی مونږه کا واپس رااله و انګريز لاړه طاقت داوی کمزوره شون واپس برازو دا مونږ له راکه وې عوام لاړه لو هجرت حکم چې کله واپس رااله نه مو لیا نو ویرانه دی چې مونږ له خپل امانتونو راکه وې او موږ سره سامانات کم نه پغه ځا لزمې کې اوسط او هغه پیرانو هغه مليانو ته د انګريز نه به ماجبونه ميلاوېدل اوس اندي تسهيلونه کیو ګوري هغه شته د انګريز د زمانیار هغه مليانو نومون په کې شته تسهيلونه کیو ګوري پراتو به کېم او هغه عوام غریبانه دي د وطن به وطن کلل هغه خپل مالی تیلوډ کو باغې قبضه واچو لېстаў سامانات من سره کم دي دا میشه د پارا يهوديه ته ياد نصرانيت اثر جي پچا کې راغلي بیا حلال او حرام او تمیز نه ریکړم د خلکو مالې لوټ کړي په اړ طریقاره ایله کا تا تا الا ما دم تله قیما مگر چمي شی پد باندې ولاړ زالک بیا نوم دا پدی وجا جی بیسک دوی قال وی با له سال نه نشته پم باندې فل امین خوراک د مال د امانو کې سبین سګونا کدا مال خور د امنګ له وی راواله 21 دا ها په دې دور کې ما غوښتي چې ولګو لري وداده ما شوم چې په پیدائش ناغله په غو کې باندې وي ها داږي په ځان لته 150 به ویرا کا 160 کنا نو چې کلا با نو چې دن را لای کې په ځان لته مولا پیسې وین نې کا کې په ځان لته أغوي وي ماته به ګوري د دم نه کار نه ها او د دم نه ورته کم نه وړ ډم نظر تکان نه ګورم خو تا د ډم کار نه دې کړوایا غډا دې نه دې کړی ځان نه وې خو ځوله عادت څه کېوایا پتاه تو باندې اوجرته رسول الله خو ناروادي هران دي د امام ابو हनीفه رحمۃ اللہ علیہ نیز باندې دا یې څه کې دا یې باندې به غیث الله چې کله ماله وشنو دا بیا د اخترو چموز بیا کو راو با ګرځیدو stingre 탄 به پکیولې خوشحاله به ډیر بیا ځندل وی ولی مولوی شه امخانی نه خوشاله په فصل می پوخ دی کنه سپینګری وه په کیولید او په فصل می پوخ دی میچې د چا په فصل پوځ خوشاله کنه چې په خیر راورځي دی د سړي توپان نه بچ دی به وو کنه چې مرژن بیا زم ماخ تر وی وکاله پوری به زم ما خېټه ماړی او زم ما کورت کې با سلوی خردي خور لوګین او دا جومی دی او دا شومی او دا لوګانی دی دا ټوله ها آرام بی او ور کوي وین او دا حلوا دا لړمۍ الوا دا لړمۍ الوا دا ناغه به خړل وی دی لړمانان راځي ګورې تختی دا الوا کې ور نکلا لړمانان ولا راضي ورته ايچل لړنبه الوا ور کلا خو په خسر بیږي اغه دی غمړي تختی راکوي زهر ولا ور کوي مولالا حاځه کې مولالا چې الوا ور کې نه لړم خېټه تر شي کنه مه دي مولالا زهر ور کې چې لړن به مړ شي ها ځاګړمه أغفا تقلیب كتيني شدائي والتاريخي والله جوڑا کروا اغفا دخلق مالون بلودکا ول لسا لنا وينا شتئا پمغ بانده في الأمميين أفا مال داميانو كي سبيل سگونا ويقولونا ويبيالالله الكذبان فالله باند دروغو وهم يالموندوی پويگين بي. بلا من أوفا ولنا چاج پرواليو كبه آدهي پواد دالله واتقاؤ يردو فإن الله یقینا اللہ یحب المتقین پریدگاران قیبرتگارانو سره ان الذین یشترون بشیگا کسان چی غور گئی بیعدلای پاکا مود اللہ و ایمانیہم اپ لو زونوف قلوبهم نس منن قلیلا دالګ دنیا دالګ دنیا اولیک لا خلاق لهما دا قسان نشته برخ لله فه کې پاغرت کې ولا یقللې مهم الله خبرې بو نکیې دوی سره الله درحمته والله یمزوروی ل ه نهبوګور دو دا د رححمت په نظر یوملقیامې قیامت دقاممت والله یزین پاک بنې د مصیبتونو بدونو نه دوی لرا وله هم عذاابون علیمه تو دوی لرې عذااب در دنا دا سلور صدا غانی ورته خو دې سلور صدا غانی برته ملاويږي امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ لیکي چې بده تی دا هاچار د سبق نه خایې اوبې دې تی چرته دین نه خایځه کا پارا مصیبت وګرځي او تا شرمیم او سباله با پتا باندې درو جوړي چې ماته دا ویلو دایره را ویل دي دې امام قرطبي رحمت اللہ علیہ کې له مخ بل دا ا کتاب نے نکتے لے تفسیر شیخنا موریدیلہ حوالہ سبحانہ و تعالی شان ہا کہ بے ادبی بد کی عزت بدینے کی احترام بدینے کی سب کے پورے بدلتا ہوئی نو داز انسان تو سبق مخا چه کہ سب استاد پاراں استاد مکھ بے ادبی کی زمان استاد فرمائے لوی زلی حضرت شیخ القران نور الله مرقده حسین علی رحمت الله علیہ سرا او شاگرد ور تر او سینید احمد الله له غنمو لو کول پخپل بانه غاټی غاټی مټی وی مزبوتی او پوخانو خوانه بانه وی مضبوطو مزبوط او زمیدار او د غنمو او ما تیوی ګډیره پسی تاړه هغه شی په حالت داسی را تاو ک نور ور نو نډیر سی ډیر غنم به راونی ولي په موډی کې اوري بلبداسي لو کول یو دوکسان کسان لل بینی یا می چولی ouvir dazi zani pakale safakaleo chiralano hussein ali rahmatullah ale wi matawi chidamel manaral laqad arikumai khaji chisingaral hussein ali rahmatullah ale laukai azor pasi gei talama padiki تما هغه وروګلا چې تاسو لراغلي موږ سبق لراغلی د دینبا حضرت پیغمبر سبق وایوې ښا وی راځي چې دا کې دې ورپسې ته وو ځانو کې دې او خونه تللي نازک نازکو پاس ته دې مای شاو کې دې او تللي نياسو کې دې یو تللي خلي پرما دې شو شرطه لګړا وډا شو لاړل وي زموږ به بیا راځو هاه بیا ځبیا نشي راتلې لاړل جلال الحسین علیہ ماتوی چې دا تا ور سره چې لوک دا بیکاره دی بیغیرت دی بیغیرت شاګر ته سبق بس بزه در ل پوره ما زو تعالی خدمت اور سکو علم با هم در نزدکو ما نر شاگر ته سبق خایا چې هغه تعالی سترګي په هر مقام کې اوچتای چې دل شاګر بیاغه ته یې سبق موایا ها دا بيدتی دا چې هر سبق ونہ خای زګه وبستان ذباله غلط تحریک چلای تاب ورته سیدین خود لوي بل پليتي داوي وا تحريف دا الله بغيتاب کين وا ان منهم بيشك بعض دينا لفريقن خا مخا يودللا يلون عل سینتهم 40 جوب خبل بل کتابي بغيتاب باندې لتاسبون دير پاراجي گمانو کې پدې باندې منل کتابي د کتابنا وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ انه هغه کتاب نه نه هغه کتاب خبر نه دی قران خبر نه دی حديثو کې وینا او د زبان عربي جوړ کړین ويقولون وا هو من عند الله دا دا لاد طرفه نه و ما هو من الله د لاد طرفه و او اي عل الله الكذب بل بان داروغ. وهم یعلمون او دوی پویگی لسم پلیتی افتراح علیل عباد صالحین پا نیکانو بانجانو بیدروغ جوڑا ول نیکانو بخبران نو کری او دوی و پی جوڑا کلاوی چی دی او کتاب کیلی کلی دی وی کچره مار لڑن سوچی چلی و زمان پا طرف باندران نلی نخوندی دخپلی غار وی اوی داوی لی کلی دی لا نام لاتون سودا في ليلتين ظلما ورع جبل كافن لا علمت بها لتفطرت لامرار الدين تور ميگه پوره گتا د کوی کاپ د غرنا اخوا زبي پوي نشما ها نو زمان سيگه بويليشي دا تول دروغي پاوليا باني تليلي وي اوليا تاويشي ها دا دنیا جګ کې او قبان او غسانې دنیا چلی او دا, دا, دا ما بندل الله نزولي دا در روغی پولیو بندې ماکان ل بشار نه نري په کار یو بنددل راوندي الله کتابه چېوررک اللهغ رالم د کتابه والخک معقل مندي والنوب تو ب غمبرري ثم یقولله لناې بیا وي خلکو دااک بعضدلې چې شي زما بنديگانه من دون الله بدا اللانا چرین ایکانو دانده ویلی چرین بیاو دانده ویلی چیز ما بندگان چیم ولیکن کونو لیکن شی ربانی رب نا خدای خلق ربان رب اغا چی یسلو فی امور الدین د دین په کارونو کی اصلاح راولی بی ما کنتم تعلیمون الکتاب فاسج تعلیم در کر و د در کتاب و بی ما کنتم تد اڤاسبان یتا سولستی پایک ولا یامرکم هو حکم نه گئتا استان انت تغیز الملائکۃن کی میسئ ملائک و نبیین پیغمبران اربابن په خدای تو بانی داند ته نو شکر ملائک او پیغمبران اويله د خدای در جو ور گئین آیا امرو ګم بل کفر آیا حکم گئتا د ګبر بانی کفر اس ته ویلی چې د پیغمبرانو عبادت کوي یا د ملایکو عبادت کوي نو دا کفر دی نو امبیاغه په مخلوق کې به تر خلک به چې داوی عبادت نکړي نو بل څوک دې چې داوی عبادت وکړي بعد اې ځان ته مسلمانونه روز دا گناه شتا مسلمانان و وای دا خذ الله او کل اچ واغ است الله میثاق نبیینا وعده د پیغمبرانو نه لما اتې د کوم دا بل پهلې دی تولیعن اتباع الرسول دا تابداری دا رسول نباوڑی دل کلاچ واغستا اللہ وعدد پیغمبرانونا لما حاتے دکم خامخاچ راگتا ستان من کتاب انسی کتاب وحکمتن و حدیث رسم مجا حکم بیا راگتا ستان رسول ان پیغمبر مصود دقند رشتینے کونکے لما ما حکم داست جتا سرانی لا تؤمن النبي خواه مخواه ايمان براوڑای پده بانده ولا تنصرون او خواه مخواه امداد بکویده به پیغمبر قال ها قرارتوم اوی اللح اقرارو کتاسو واقصدوم على حضا حالكو مصري واقصدتاسو پدیکارستاسو بانده وعده زمان قال هوا قرارناوی دی منگه اقرار کرده وی دا آیات دلیل ده دي نه چې حضرت خضر علیہ السلام وفات شوی وې عمر دی بعده کله کوئی خضر علیہ السلام وی جواندې او هغه د په غاړه باندې ګرځي او چې څوک ته کی مسافر یې غوایل او په ور کې یا وي په زنګاله کې ګرځي نو چې د چا نه لار غلطه شي نو هغه ته طرف د اشاره ورته کې په دې طرف ولې هغه د ټریپکس پای ده سو حضرت آ مون هویا غا پیغمبر او ها دا غلط نسبه د نور دکې خازر علی السلام مړ دی وفاچو له دې یاثم الومی با دی وی راشی او د سارونه د بوسونه کوي چتا صلی الله مالک ها ابو تاوادر کړي د کنه وان ډے درته کېده او په پورا درکې کنا دا ته بوسونه ده کولی ګذر دیص ها دا غلط خبرې کوي د ام اژوQtGui دا په ریغاټا کوته کې اډو کې نشتا نو دا بازي نه زانه شي خړک جوړ کړی چې تور څه په خیرو یا اډو کېونی دا ګوتونی سي اډو کې پچی ګوري چې لیک کی اډو کې که کنه اسی دا چل دا چل بکي ها ورته اډو کې دې کې نشتا یا پکشته دا حضرت علي السلام زنی ما او په چیر روایت وي حضرت علي السلام جون دی هغه په چیر وي دې آیات سره ثابت دا زه کدا انبيانو الله وا چې د اخيري نبي امداد بکوي جګه بدر کې کم سابت چې شیک شوي د ټولو نوونه په کشته اددی سو کشته حضرت د اضره السلام پهک نهشته نو دا خو ک نه شي چې پیغمبر ده او اغا دی او هغه د میدان نو تختی ری وللی نه ده یا خو داه چې تختی دی نو تختی د خو هغه کد نه شي زه کا بیا تختې نه د میدان نه او کدا یا به وای چې مر خاضره ل اسلام که جوان دیو نبیلی سلام سره په دغه مقبانه امداد کړی وی په ځانګي خود کې به ور سمالګر دیا کړوا دمسوالی چوکي ولاله تقریر کین نبیلی سلام او خلک به دکانې توکي گزارونه پرکانو کوي او سو ورتکانځلې کوي په دغه وخت کې ورس خزیر علی سلام نشته که جوان دی دغه ټیم کې به وتزاناره سولوي چې د خلکو روښه او خلکو نه چې چانلار غلطه شي وي ته لار خوي نبیلی سلام په یو میدان نه کوي ا هغه بچې دې زګال را دې یا متا ودا غستې را چې د اخيرينې به امداد وکوین قالوا کرنا وی دې منګه اقرار کړې نه اېسلام ژوندې به غاس مانو کړې الله به را کوځي قالا وی الله فشهدو گواشه و انا ماکم من الشاهدینا زستا را د گواهان نه مان پمن تا والاسو چې وارد به د ذالک رسول دینا اولائک هم الفاسقون نو دا کسان سانون دیری فاسقان وګړه لای په اوسه او دکلا شلای کیری نبی تعالی بکوي نو که حضره السلام وای چې جواندې نه خو په دې فولائک هم الفاسقون په دې کې دی راوست بیا هغه پیغمبره درجینو وې دا ور سره دا ته تسکین اف غیر دین الله آیا غیر د دین د الله نه غونا دوی لټای بلدین دین هو اسلام دی الله د تابیدار دی من في سماواتيهاتيهاتي برد والارده اسمه كي اخكتام توانا پا خوشحالي وكرهاو پا زورباني وإلهي ورجعون دي الله تباراو گرزوليشي قل آمننا او آيامنگا ايماننا وده بالله پا الله باني وما انزلا حالينا پا اسباني چنازل شعره پا منگا وما او پا کتابونو انزلا سناجل شیف ابراہیم علیہ السلام او پا اسماعیل علیہ السلام او پا عیساق السلام او یاقوب علیہ السلام و الاسبات او پنی کولاد داوئین و ما او تیا موسیٰ او آغا چور گریشی و موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ و عیسیٰ السلام تا و نبی یونہ پیغمبرانو تا من رب اند ترپا تا رب ددوئینا لا نفرق بینا حد منہم بل دون باندې گاوبمن د یو تن کې د دینه او نحنو له مسلمونا اومنګ دی الله تعالی خودون دن کې یو و ميت غير الاسلام دينن اسو جول د غير د اسلام نبل دین پلي يقبل منو چرب قبول نشي دنه عمل او هو في الاخره من الخاسرين د او اخرت کې تاوان یا نو نی بل پلي کیرتداد د ده دن باوله دل كيفياد الله و قومان سرنگ بات توفیق ورقيا الله و قومتان كفروش کو فريقره ده بعد ايمانه من رسول ايمان خفلان ايم رسو وشهدو گواد ان الرسول حقون كبه شکا رسولم حق ده وجاءهم البحينات او راغلی فتا دلائل پاقانیت ده پیغمبر بانوه او دو دو دو دو وَلَا هُوَ أَوْلَى لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تَوْفِيق نورګي قوم ظالمانو ته اولائک جزاؤه انده کسان سزا دبی ان علیہم لعنت الله ای دا شي بشګه پدوی باندې لعنت د الله دے والملائک دیود ملائکو وناس یجمعین او خلق قتلهم خالدین فیها من لا يخفف عنهم بغ banak raishi de twinaza bo wala hum yunzaruna badida muhlat war greshin illal lazina taabu magara kasanjiraaw garze dal badamalna mim ba'd zalika rusu za ga badamalna wa aslahu drus sik khpal amal pa sunnato fa innal laghoor raheem bishikala bahun ke mehrban aw sura di baqara kim dirji آل تا دا مولاد و توبی شرطو نے ذکرکا والتابو واسلہو و بیانو آل تا بیانو بکی راغلے ہو دری شرطو نا دا مولاد و توبی دل تا دو شرطا ذکرکی توبا و باسی واسلہو و درست بکیام القفل ان اللذین کفر و بیشکا کسانجی کفر اکڑے رے بار ایمان ایم رسو دا ایمان قفلنان سو مزداد او بیا زیادشی ویدی پا کفر کې لا توغ بالا تو چریبقب لشي تو دبي پې حالت کې یا تو هم فيقیاممتتي تو پقیاممت کېله هم دوالونه او دا قسان همدي کوم راانه ان الذينا ک فرو دی ش نو چر با قبول نشی ده یو ده دوی نامل او الارده دکواله دزمه کی زهبان دزر او الویف تدا بین اگر کو فیدیو کې ورکی فیدیو ورکی پدیبانی پدیبانی فیدیو ورکی اوزان خلاس کی نو چر با قبول نو که دیر خیراتونو کی چر با قبول نشی چې سو بورده دا, دا عقیده ګنده ده او فکو پر بانتلی د دنیا نا اولائک لهم ازابون علیمه دا قسام دویل رازات دردناک دے وما لهم من ناصرین آنشت دویل رازو گمدادیان اس ترغیب ورکے انفاق طرفتان لن تنالو البرا حتا تنفقون چار نشی خرج کو لیتاسو چار نشی حسلو لیتاسو نیکی بر دلتا ذکر کو مراد دے نجنت تے ا کله کله سبب ذکر کی مراد دینه سبب الداء قرانی او قیددا جنات ته دلو سبب سره نیکی دا نو ذکر د بیره مراد دینه جنات معنا دا لن تنال البررا چه مشه سیلو له جنات حات تن في قودر دی جخر شو کین مما تهبوندا سنا جتا زیخ خوای و ما تن في قوم من شیئنا اج خرش کوی دا شیئ وین الله به علیما یا کینان الله پاګیبانی پوی دی الله پی پوی دی اوس یارلسما پلیتی افتراء عل الانبیاء و پیغمبرانو باندې درو وی چې وګران حضرت یاکوب علی السلام او وګران ابراہیم علی السلام وی ابراہیم علی السلام خدعو خو اقبای اوغوخی دا پزان نوی حرام کرو یاقوب علیہ السلام پزان حرام کروی دی یا بن اسرائیلو دا حرام کروی بن اسرائیلو روالو یاقوب علیہ السلام حرام کروی منگل هم حرام دی نو دا جواب کا شعب کې امام زمشری کلوی چی یاقوب علیہ السلام دا وقت اوخو یا پی دا اوخو نخواللا دا ولی زګته <ذکت> وبيبان ورته ویلی واغه بیمارو داکتران ورته ویلی پړیدی ورته هودلېو چې دوغه او په یبان نخری نه په ځان باندې بنکړیو ګوللو ته आम्ही ټول خوراګ کان نه هیلن بنی بني اسرائيل بني اسرائيل را إلا محرم اسرائيل مگر اچ بنکړیو يعقوب عليه السلام حرام دلته په ماناده شرعي حرام او نره بلکه لغوی حرام چې په معنه د بندوالی رازی آن چه بند کرد و یاقوب علی سلام علی نفسی پزان بانی یای نظر کرد وغیران خبرې دی کې مفسرین کوي خراجی خبرم ده غدا چې تا داکترانو تبیبانو بیلیو من قبل انتو نه زلط تورات اومه کدر آتلو ده تورات نا تورات دارا نو دا غی نمخ که یعقوب علیہ السلام بزان بانده دا بند کردیو قلفا دوبی تورا دی دیوی تورا دی دا مسئلہ دا نو جواب او اللہ ورکا او دا جواب الزامی و اللہ ورکا ورطوها راولی تورا توفدلوها اولولی لران ان کن تم سوادیقین که تا زوریشتینی یهی چی یقینا دای پا گلی گلی چی یعقوب علیہ السلام بزان حرام کردی دیم ومانیف طرح نسوچ چی جول کیا اللہ الکذبا پا اللہ بانی دروغ من بعد ذالک آروس دینا فولائک اوم الظالمون دا کسان امدید ظالمان قل صدق اللہ ورطو یا رشتیا ویلی دی اللہ واتبی اومن لطا ابراہیما تابی شید دن ابراہیم علیہ السلام خانیپا پدا زیال کیچو والا لپا تاویی ما تاون کیو دا شرکا وَمَا كَانَ مِنَا الْمُشْرِكِينَوْا دَ مُشْرِكَانُوْنَا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَا یو مِلَّت تے دویم قومیت تے درم وطنیت تے او سلورم عصبیت تے دا سلور سی زونه دادا عقیدی پیت بارباد نیویم چه دا طول عقیده یو اینو دا گیتا مِلَّت ویلے کیگیم کی. عقیده دا قومیا دا په اعتبار د جېبه او د نصب باندي وي د جېبه او د نصب باندي او دا په خوا زما نه کې و انډستان کې چې کوم علما او اغوي بوي چې مسلمان او هندو ته یو او قوم دي هغه په اعتبار د جېبه باندي زګو یو قومي حساب دا قریب پیتی بار بانده نویلیم او دریم وطنیت تی نو وطنیت دا پیتی بار دا زمک باندیم وی دا سڑی وطن دی یعنی زمک هم یاورا صوبه صرحه دا یا صوبه صوب پنجاب و غیران وطنیت دا دزمک پیتی بارین او سبیت دی که بغض و حسد دی آقا چې خپل قوم له خیر خوای او د بل قوم بد خوای لټه د تاسبیت ویلې کیږي دا په دین کیناره واده او قومیت را واده قوم جایز دی چې خپل قوم له خیر لټه او د بل بد خیری نه لټه انبیای چې همیشه د پاره आवाज کړي یا قوم یا قومه هاګینه اقوم به مشرکانو او دورتیا قومي نو قوم به د نسبو یاد جوی باندې ان اولا بيدين دا غبل پرتی ذکر کوي سوارل سمان چاول کور هغه بیت المقدس وي جوړ شي ويري نو پخې رد کوي اعتراض پکې جواب کوي دا غینان دا ویل اعتراض نو ان اولا بيدين مشه کاول نه او ځه چې جوړ شي ويري لناس دې پر عبادت خلکو لالذي خا مخا غري بکه طائف ماك جبيه بکه دا کل کله بدل د مين ناراضی مکا مبارک انده خنډه کوه د للعالمین او هی دات ته د پاره د دمخل... دا اعلان چې قبله اوله ځاده ول غوالي قبله خوا ځاده ده خانکابه ها دا غوته کوم دین باندې يهودي دین باندې ک نصراني دین باندې کوم مسلمان هوا يا چې مسلمان نو مسلمان هغه ولنه کو را خوا ځاده خانکابه هدن للعالمين هدات د نړۍ په اړه د د مرکز وهو دلل العالمين مرکز دې د پاره د مخلوقات د بیت الله د پاره مرکز دې فيه آیات وبینات پدې کې نه ذکرآه مقام ابراهيم دې درې دې درې ابراهيم عليه السلام دې و من دخلوا سوق د نشدتا کان امنا و د عذاب نه پامنبانی ولیل لا یو خاص لا لره الان ناس په خلق باندې هی جلبې دي پس کول دې بيد الله دې مانستو نه چا چې توان ویلې دې تاسو دې یاد تل راتو یعنی حجه الله په سری باندې پرستیږي چې دې اسباب د ته مهیا شي نو دې باندې شو قاعده دل د خپل وطن نه جوړ ته بیروني ملکونو کې اله تا مزدوری کوي او د ته د حاج ازباب برابر شو نو دې د حاجو کې پد باندې فرض ده و من کفر از چا کو فرګا په ان الله نو بش کال لا غني هم دي پروا نه انل عالمین د مخلوق نه دیتا دی دا حاج د فرضیت نه انکارو کې ما کافر دین حج فرض چې په جوانی پر شو عقب اخ مخه کوي او زجر ور کوي احلی کتاب ہوتا، قل یا احلی کتابی، او آیا ایک کتاب خوابندانو، لیمتک فرون آوالی کفر کوئی بی الله اللہی، فایاتونو دا اللہ واللہو شہیدونا، او اللہ کوا دے الله ما تعملونا، تاسوانی چی تاسوی کوایی، اللہ کوا دے ستاسو پتے پتا ملو باننی، او دا اللہ دا حیاتونو نینکارم کوئی تاسو تا اللہ علم در کرے دے، بلا پلتی پلسما اصدان سبیل الله قل يا أهل الكتابي وعا اهل الكتاب خواندانو لما تصدو ناولي بندوي خلقان سبیل الله دلار دال لانا من آمنا چاچی امان راوله ده تب غونها لطوي دهكي وجن جن کگوالي هذا دو او داوی کگوالي پا گلتی داوی چه گره خوالي مزازه که گره بلا دو بذي او دا او دا او کله کله وداه پښیر تلال نشی ګوره آلته خو ټول دا بی دیني ښه یو دا کوي او دا کوي اووال کوي وېچاوال کړی دین آهو آداب اخلاق کوي دین ښه ایمان کوي ها اوستانه به یری کګواله په ګلټی چغوره خواله ور نشین زګا خراب بډی کی وان تم شو ادا او تاسو په تاسو ګواهی منګه دچا گریوان ته خلاص ناجو خونه جزر جنګو ها اوسیل زابونه خو شه ډیر کوي خاله ور نشي ګوري ها دا داسې بد اخلاق دی داسې اداسرین و من لاو بغافلن خو څومره شکونه شوباته شي آرام رمایل کوي خو ډیر رہی و من لاو بغافلن او نه الله بخبران اما تعملون د سر نشي تاسو کوي یا ایه الذین امنوا دی ایمان خاوندانو ان تديو فريق ان جريتاز و من يديو دلي مين الذين تا گسانو تولگي دا باشي ور گريشي و کتاب يردو کوموا با ليتاسو با ديمانكم رسيمان تاسو نه کافرين کوفرتا کوفر كونكي وكيف تا قرونا سر انکار وانتم تدل عليكم ا د الله ا د الله او تاسباني لست واضی کوم رسول هو بتاس کې رسول یا سنت دا نبی علی السلام یا <تصفح> دی و میا تزم باللہ سږی منګول له کای په دین د الله په کتاب د الله فقده دی یا په تاسو روان کې شی لاسی راه د مستقیمه غبان می دې دې باندې او په کې په کتاب ذکر کړی پینځل ایس بات در رسالت او کیوشو اوزدادی دینہ دری محیصر شروع کئی او دا په بیان دی جہاد او انفاق تی سبیل اللہ کی دا او پا دی کی جہاد او انفاق دا مسئلہ با ذکر کئی و اہم مضمونو چاگا اصول دا جماعات تی پینزو اغا با ذکر کئی چتا اصول خپل کې جماعت د پاره او تنظیم د پاره چې تنظیم جوړوینو د اصول په ځان کې راولې یا ایه الزینا منو اولنې د اصول نه چې تاسو عقیده بد توحید وي مشرک باندې ساتي یا ایه د ایمان خاوندانو اتق الله او یری د الله نه حق تقادی به wala ta mudun naam rai illa wa antu muslimuna magar da je halat ki jita sughali ko dun ki allah ta allah ta ghala ki دا tawhid khala kayin aw da da us da usula jamaat e shahad tawhid wa sunnat da khala kridin che mushrik ba ke dawailana paida kigi pa de jamaat ki acha cha ke یا بهترین جماعت دین اصول په اعتبار سره بهترین جماعته عقیده و د ټول یو وی اځیم وا تچمو به حب لله مان ګول له کوي پرسی د لاجمی ان ټول ولا تفرقو متسنز کیږي ندین چرتا سنز نهږي وری قانون بم قرآن او سنت وی دا آیات د اتحاد پرار سوګوي سوګي په کاغذونو باندې لیکي اسوږي تقریرونو کې وی وات چې مو به حب لله جميع ولاتفرق او تاسو ما او چې کله را قدیم مساله را شي نو قران بیا موږ سپری کوي نو بیا شي غانچو وینیم قران ها وی بزي کول لولې هغه بريليان چې اتفاقی مشرکان دي نو وی سره د اتحادونه کوي ولاتفرق قران بیا په موږ سپری کوي د لاتفرق مقصد دغه نه وي چګین یار پوتاو پوتاو دی ځان سره یوکن وات سیمو به حب لله نناغه مشرکان لري کا ها او اتفاق اتحاد او اتفاق دا کی دی وایو کنه د سرونو د کفارو وای که اتحاد او اتفاق ته د کفارو وایې د سرونو نو بیا د ثوابي بازار ته وزا ډیر خلک ګرځیتم پکې ګرځا بیا اتحاد مې لري د ها پنجاب دلال شاہ یا په خوار دال د دا بګډیر خلکو کوټ پهنا چولی تم بګواجه اتحاد میں دی ورسره ها اتفاق نه د لا تفرق مقصد دغه نه وي اتحاد مقصد دار چي لکه ساني خوچي تی به یو وي ولا تفرق قراني قانون وي واس ګورو نعمت الله ای یا کی نعمت الله له ګمب تاسو ایس ګندم ادان کلا جتا دشمنان وای الله بنه قلووبې کومه نوې وا چې وله په او دنه زیاته مینه بهبلله کم مینه په دولتو باندې نکومتتونو سره ډیر زیات دولتونهدي اووی به ډیر خلک ځان سره په مینه ک راجم مکړی خو چې حکومتته ک یو تن مشي نو نورې خ شکرې چې خلاص شوديهکو مینه په دولت باندې نه ده او مینه هدا پهقرآ د او پاقی د بانې ده ګنی ندل تمنګ زه خیرات کړی لري نچيرا دا او نو موږ سره څه دانګې شته چې په سورم کېنه ولي خدا امينه قران دا 3 غينټه څلور غينټه که نو روغ دا نوم امينه زيادېږي 5 15 غينټه دا کرے شي امينه زيادېږي ایس به کې نشته تکلیف خدا امينه په قران جوړيږي اودای شي امينه چې دا سوابه دا شي امينه بيدای شو اميوبل سره مخ د دشمنانو او يوبل سره په قران دا رونه شو چه نبی علیه سلام با ده یو صحابی انصاری او ده محاجر مینه پیدا کلا. رورولی بیوالا جوڑا کلا. یو محاجر صحابی ده حضرت عبدالرحمن ابن اوف او یو انصاری صحابی ده نبی علیه سلام اگوی لرورولی جوڑا کلا. وی تاست رونه یه. ای. ایو صحابی ورطوی رازان وی زماد وخزی دی. زان لپکی خوخه که. چه کمری خوخه شو اگه لپا طلاق ورکم و چه نوتا ته په نیکاکه او زمات دومره دومره مال له راځي در سره نیمه ما کور مې له در سره نیمه ما ها داس وروه لیبیا جوړه شو هغه ورته روره الله دې ستاپه مال او په کور کې خیر و برکت وای چې ما ته بازار, و مل ميم. بازار دلی دلی. او خاځل مېم بازار مینه ویلی دله بازار ورته خو له او چې لاړه نه لګ وخت یې غزان لا مزدوري وکړه او چې مزدوري وکړه نو سره دې با دي بیا وعده کړه نبیلی اسلام چې ویلی د رحمانه د جامونه دی خوشبوې کیږي وادم کړه وی یا وادم کړه وی نبی علیہ السلام مرتفقمای اولم ولو بشاتن پمنګ ډوډۍ وکړو ده شکرې که یو غټ ولی نه حاغو ده شکرې ډوډۍ ډوډۍ په دې مالګرو باندې تا دا نبی علیہ الصلات والسلام داسې ړونه ړونه وګرځول په قران باندې او داسې ړونه ړونه کړه مصحابینه عمر تو ګوره آ بلال رضی الله تعالی عنه تو ګوره د کم کم زینرالل دا قران دامینه دای دا چیرې دا به دنیاې مینه دا پخت ک مینه دا حکومت در کئی کل دا در کل ده هغه حکومت به تعالتن خام در کوي او چې کله ته دغ نه طال کوم یوننیپارم در کو او کوم توپک کې درله در کړی دی چغت کله لري کې او ته بیا ساده وردی وا او ساده جاې واچ نو بیا ته داغه پولیس او دغکومت او چا کوم حکومت تعتنخوا در کوي دغ په سرته غیرت نه کې کوورته کنزلی کوي نو کوي بورته خو چې کله میه او استاد قران د ملګری چا بد ویلونه داخله پیوي دا غیرت د لچا نه د لتنخادر کیونه د لچو نه ډوړیدل درکې ودامین په قران جوړي الله د زمين د امينه د امي شه د پارو سادي دا کم کم زین خلق راجمه کی او یوځی کی فالله فبين قلوبكم ا سوا بو توي چې ستاسو ملګری دل او جهنم ته دل دا برابرو ذکر جهنم په کنده ولاړ وای جو مخه خولي او ااگر روروی لی رالا او باني يوشوا. <تخدمت> باني رون رون قرآن بنی یوشع فالف بين قلوبكم من واجه ولاه بمندلون استاذك پاس بادم بن نعمت اخوانا ویگر زولے پنےم دالابا نیرونا رونا نعمت شیری قرآن دالاب کتاب رونا رونا وګر دے دی و کنتم علی شفا من النار وای تاسو بغاړه د کانه و انقذكم من انخلاص میکری دا غینان قضا هلک یبین الله او دا رنگی بیان یالالک ما یادی تاستا دلائل الله لگم تا تدونه خامخاج لاروممیم والتاکم منکم مهماتونه دا دریم قانون ذکر کای چارکان په کار بکئی د جماعت کار بکئی دانه چی تنظیم کیدی ما خکار نکوما ما. کار ما. کار دا نه چې چې دې یو ټاغومې ما ته یې میشه حتي او قربنه کومه نه نه کار وکي ګيلي ودیو بل نه کوي چې ته زما غم لرانه لوز ما خادي لرانه لې بلکې په دې شاباتي ور کومل ګری لا چې تاسومره د قران خدمت کړی لې شابات او په دې خوشحالی خوشاله گا دا زمونږ غمو خادي دا زګه په دې باندې الله مونږ روونه ګرځوي نو په دې باندې برور ولي کو احوال تکوم منکم امتون يدونا الى خواه مخاوی دستا سنی او ڈول گه یا دون ایلال خیره ای چرا غواری بخلقه ایلال خیره ای خیرسی شه ده اتباہ دا قرآن و سننا تا ننک قرآن تا دعوت ورکینو دا سوق دی دا کدینو جماعت اشاد توحید و سننا یانو جوانان توحید و سننا دا خلق دی چه خلق ورد پنش پیریان او دا واس که چراش قرآن از دکا سوالل زین منو سره و بیا خو قران زداګه د ایمان کتاب زداګه پیسا پیدا نه یو ان عالم ها چه روټې پیدا نه نه خوما هغه استا شو خراش کتاب زداګه دا دعوت که قران تورکې نه نداء د سیرت دا یو ډلا نور که کینو سیرت په کا دا جوړ کی وی دی لوټ او, او, او دنیا برا ګون دی یادو نه ال خیر نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم کی دعوت چلاوه د قران تربته ها نو د مکی کافر او مشرکان پرتلار کی ناس تو او خلک به بدګومان کول چې دی پیغمبر لمزه دی دا دروغ جن دی کول وی او غلط نسبتونه کوي نبی اسلام بادغونه مخکلا او لار کی بناستو او دعوت به چلا یو یو کافلا روانه ده د مدینه حج لپاره راځي پاګی کی د اوسو د خزرجو سکسان ني وه سکسان چا وی کله اور رسیدل نبي عليه السلام دعوت ورک اووی مسلمانان شو او قران ایمانه چې کله قران اومنه ها اووی پټو نو بیا کله لالال نو ځان سره نور ملګری راوصل دولس کسان دولس کسان شو نبي اوی بیعت وکدنه نبی عليه السلام سره دغه بیعت بیاتي هغه به د هغه اولا ورته ویل کیږي هغه بیعت چې کله نبی عليه السلام سره وک نوبي عليه السلام او ویله ملګری ورک یو استاد ول ورک چې د تاس استاد شمع صاد ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د تاس او استاد دې د تاسو تعلیم درکې اج سنگال نوغان آل توصید د صاد ابن زرار رضی الله تعالی عنہ په کور کې اوسید او د قرآن درس به کو چې کله هغه د قران درس کو نو صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مسلمان شه اعلان نه اغه او سید ابن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ تووی چ ورشه او د وساد ابن زراره فکور کی د ما سبب ابن عمر دی او دی زمنګ دا معشومان شومان گمراه کی او بد ردی ورته وایز ساد صاد ابن زراره ترسه نشون مری از ما د پپوز ویری نو هغه زین چې خپای شي نو بد ردی ورته وایا او وین شل ورته چ دی ملک زہ ته چاره وسته څنګه چې او سید ابن حذیر راغی او ته بد ردی ویلین او مسالم نی عمر رضی الله تعالی عنہ غلی ناس دین چیکلا هغه تړیش په با درادو نو بیا ورته مسالم نی عمر رضی الله تعالی عنہ وی ای زتا یو خبره کومه کستا خوغه شو خو وی منا کری خوغه نشو انمستا دا زور در باندې نشتا هغه ورته قد قاد انصاره د انسان خبره د وکړه غل در تک دم او سید ابن رضی الله تعالی عنہ چی هغه کی هوته اغه ورته قران ویناو سید ابن حذیر رضی الله تعالی انهم مسلمان شه هاجه مسلمان شو نوصار ابن ماذر رضی الله تعالی انهم مسلمان شه اعلان اغه غوسه شو چې دې مناسبه سيليګل او اولاد سوکلل اگر هغه ناغه مرتبه دې ردي ویلې او مصعب بن يمر رضی الله تعالی انو غلې وی خبرې نه کوي چې کله هغه ځان خستړې ک په بدوردو د ورته ځما خبره تا غو کېدا که به خوښ منه که به خوښ نشو نو ستاخ وخدا قرانی ورتوی چې قرانی یاغ مې مان راوړو مسلمان شون په کال باندې په دریم کال باندې بیا ها قافلت لا یا کسان مسلمانان شو بیا د اسلام سره وکړه دیتا بیاتی حق به سانی وای مسلمانان شو ټول او سو غزرجو چاوي کې د ډیرې زمانې نه ها جنگي به ورته ویلې کېدو هغه د ډیرې زمانې تقریبا شپږو شلو کالونو جنگ را روانو او نه ختمید نوبي الاسلام هغه رونو رونو ګرځول خو هغه ګرځول دا چې پیدا پیدائش وا چې اولتا ورتر غاړه وتل ها يهود پاغي باندې غصه جو چې دا سلو بو شو مېوشي تانې راولېګه شماس نو ميو اگې چیکره راولېګه د جنگي باص خبر اورته یاده کا چیکلې بیت د جنگي باص خبر یاده کا او بیا په جنگ ها شروع کېدل او تیارې دن نبي الاسلام د خبر معلومه شو نبی علیہ السلام راغه وګوي ته خبر اوکړه او دې دا وی مینا محبت پیدا کلل او بیا خبر اوران شو د اغوینه هغه شمه شیطان چې هغه تخته ده او بیا مخه لرانګه ته په قران ته خلق را بلی توحید او سنت ته خلق را بلی خلق به درته مخې تر اوکا اوټونګ نه چی ګورې ور لار ولا نه شي تا موږ ته دومره تنګیو چې خواږی ور سره کور دی لوټ سپی او ډېر ته تنګیو او خوب دې نشو کولې او دا دا دې او عادی هغه واځي رہیتی یو داکه یو داکه ها ویمه کوم ستا خیر خوای لټو تا بد پای خو نه لټم کوم خوای چې جهنم نه بچی دا لای کتابو منی ها خدا بده قسمتۍ را داد او بده قسمتۍ را چې قران بد بدلېین الله دی، ورته هدايات نصیب کې کني بګي ها نو الله یو لا هغه دې ورگی کې مې تیار کړی والله ها ياد اونا اله الخير به خلک د قران او سنتان کې دا جانه غالو ډوړې تنه غالو پېسیو تنه غالو تنحات تنه غالو کې مې مقرړ کړي هغه دغه شوم مبارک دی شي موږ یې قران ته کینې قران دې دکېم دا د کامیابی کتاب دی د خوشحالی کتاب دی والدګم منګم اومه د دنیا د نیل الخير خامخا ویلی ستاسو نیو ټولګه چراغ واری خلق نه کېدا قران او سنتا ویا مرو نبيل حکم پکای په مارو باندې مارو څو چې د قران سنت نه معلومه خبره وي و یا نهون عن المنکری منکای به خلک د نارواو نه منکرونه او د علماء فریضه ده دیو جنہ زمون شیخ علامه محمد توی طاهرې با کله کله وی آیا علماء دین مالی اوراکمو تغازی تمون منکرات الاوامری عمل امر بالمعروف والنهی فرزکما فارستم وان کا ارا زاجرین اے دین علماء تاس او تاسو لرې شي دا تاسو څنګه نیمه ماجستير ګم د حق نه پټی کړی مونږ راځی کیږي او تاسو رد دا غې نه کوي تاسو ته پدی باندې حکم نو شوه شي تاسو بامر بالمعروف نه نه منکر کوي اما اخذ المیثا قرب علیکمو بیان تاسو به حق ی اهل المناجری الله د نواد نو شتا زوبه ده حق بیان کوي هغه چاته چوي انکار کوي د امام زهري طعنه کله هغه وایي چې زور علما الا انس بن مالك بن مشکو انس بن مالک ته وره ورا له ما هغه دمشکو یو واده ناس وو ووایي بیا راځل لا وای ما ورته و ما يه ديګه پس شي ځالي اصول سنت کې حضرت شيخ القران نور الله مرقدهو ها دی باندې او بعد خیريم دیرش مسافکی او وی وی سشی د پسشی باندې جاره قال ویانه سدني مالک لار پوشان نبي جنماس شه د دنیا ها آشه تاسو کم مونډ لهو مگر الا حدیث ولاد دا مونږ او هغه مونږین ضایع کړی دی نبی اسلام زمانه کې کوم مونږو ا مونږم لاړه او هغه ضایع شو حسنی بصری رحمت الله علی وی لو خرج علی کوم اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم معارفو منکم الا قبلتکما کدن بیلی سلام اصحاب ال استاس قبلہ بصری بجنی نور بېسمه بجنی زه کده دین کارونه ټول ختم شې دی. وی دین حسن بصری رحمت الله علیه هشام ابن اوروا هغه ابن زبیر رضی الله تعالی عنهم یو کور کې ناز دي د کور نو وته روان لځه کې دی خلق ورته وی قد جفو دان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوذ نبي عليه وسلم دا مسجد سر الظلم كي داغين عجو داشوه كم طرف تطلعين تخوات رازي نوز دي طرف تا فقال وي اروه وقنزو بيرا اني رأيت ومساجدكم لاهي ماستاز و لا ما جمعتونا دقا عباسو نادا کوليدل واسواقكم لاهي ستاس و بازارو نمی دا گناهونو نادا کوليدل ولفو آششات وفی ا بی ستاسو است از پکو شورو کی شورودا است از دی بازارونو د سنگا دارشما است از دی پسو د سنگا دارشما است جماعتونو د سنگا دا جان نظر الک دی دل تناسم وجللین ها اغا سات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ا وی دیلیو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یو بی بی دا تکا تور بی بی دا اغا ناز تے زال لزے جناز دے تور تیار جناز تیم خلق ورتوی ها خراشی کا یا ها بازار تزوج تساما تاغو تو رخز اکڑی دا اغاو ارتوی دامیزک اکڑی دا چکا سر نسیرہ کی پیدا شی او دا عمر بالمعروف و نهن المنکر لار الختم شو او حق کی حصوب با دینو چاہا کوئی او اویسی قرمی رحمت اللہ لے اغلا یو سڑیر آگئی د مراد قبیلی دے دا مراد قبیلی ہو اغاو ارتوی اسلام علیکومہ قال اکیف آنت ای آویس سلامی پیواشی ویسنگی ای آویسا قال آغا ورتوی بخیر احمداللہ دیر پخیر باندیم دا اللہ حمد و ندیم قال اکیف الزمان علیکوم آغا ورتوی سزمان سنگ قال آغا ما تس الرجلن ست اپوس که داغ سنی ازا امسا ولم یرائع انہو یزبان چکلا بیگا کیاو دید سبات منسا او کناجی سبا کوي دې د بیغا تمن دا سړی ته بوس نه سلکه یا هغه مراد اېد مراد قبیلی ور لم يبقا لمؤمن فرحا مؤمن لا ده خوشاله خبره پات نه شي یا هغه مراد اېد مراد قبیلی ور وره ها ده مؤمن پیجند خدای الله په حقونو باندې و ها نه نش پات نه شو یا هغه مراد اېد مراد قبیلی ور وره ان القيام المؤمني بامر الله د مؤمن قیام خدای الله په دینو لم يبق لؤ صدیقه دوستانه پاتې نشو والله انا لنامرهم منګه حکم کو دی د په ماروباني منګه کو دی لرادمون کور نه افیت من سر دښمنی کئ مو ور د نور زني دی ویلی خدای ناروا نه منی کو د شرکیات بدعات نه منی کو ام من سر دښمنی کئ ا به ورته وې چې چا سره هم منګه دوستیو کو ناوي زم من سر دښمنی کئ اج سوګه فازقانی په دوستانو ګرځي والله لقد رموني بلا زائمي قسم نجي په قسم قسم ته ماتو نباني وشتما او ما نه دا خبره چې زه دا حق خبره او حق خبره وکوم ابي ورته ویلي الامر بالمعروف ونهي عن المنکر لم يدعى للمريض صديقان امر بالمعروف ونهي عن المنکر د خلکو دوستان ختمي زما دوستان ختم شي آدارنګي مجاهدنا نقل لږوي من از نفس او ذل دینه او من از نفس او ذل دینه چا چې خپل ځان عزتمن کا نو د دې دین ب عزت او چا چې ځان ذری لو غاڼه نو د دې دین عزت کی هادې کوی ماته خلک کنزلی نه کوي تو ماتونه دره باندینه لګی نو د دین سپکو او چا ته ماتونه الزامونو ته غاړه کی خورا د دې دین قدر وکه ها باري زړې د پارا فوزیل بن یا صفیان ابن اینا اغا فزیل ابن ایاز ترای خبری وردکی او وردوی یا معاشر العلماء تاسو دولم اید علماء او ډلی تاسو سروج البلادی شمی دکل ووی تاسو نرانا غستلیشوا پا سورتم تاسو طورت یارو کردیده و کنتم نجومن یوحتدابی کوم تاسو سطوری وی تاسو باندلار مندیشوا پسیرتم هیارات تاسو بخبل حیران او پریشان شوي. او بیا تاسو په کوم دیګه پراته تاسو خپل <سؤال> باندې حیرانو پریشاني اصول او سنت دي حضرت شيخ القران رحمت الله عليه او بهترين با پلي باندې غوي چنه ان المنکر نه کې نو تاسو څنګه جونته روي تاسو زاني زد منګه چر مات سو به دی نه او یو کساله بشما ها زه خير دې کساله بشما ته زه رد منکر کوهانو بیا وره باندې خلک الزامونه لګي وزان دی زدمن و دین دی دي زلیل که دی زلت خواق که و دی دی زدی بی خواق کلا دی زان زلت خواق که و دی زلت مخواق که و دی زلت مخواق که چه اللہ دی زدمن که وین هاو نعنیل من که هم المفلعون او دا کسان هم دیدی کامیاب و لا تکونو مکی گئی کلدینا فشان دا کسانو تفرقو چه تس نسو وقت لفو اختلاپو که من بعد ما جاهم جا البیناتا روس دا غناش رال دی دخکار دلائل و اولائی که لهم عذاب و دا کسان دوی لرا عذاب لویره یو ما تبیز دو جوه و تسود سپین بشی بعضی مخونه دا احل سنت والجماعت و تسود دو او تور بشی بعضی مخونه دا بیدتیانو ابن کسیر دامانه کرده دا, دا سپین مخونه با دا احل سنت والجماعتی او تور مخونه به دا تور مخونه به نیولیم فهم ما الذين ورجا کسانی صدتوجوم ها زمنګ استاد فرمايل یو زل یوځې کی مناظره و چي په قران رحمۃ اللہ علیہ ها وی روانو او لاړ پاس طوانی و او اورډر خوله او شاګردان مور سره او داسنانار کوټو ته خلې وی چې پنځه پیر ملاوینه چې داسنګ سره دی چلده با لکیوی که خکوی بیوی که خاصه چه سنگه شی نو خلکی زنانه کوتو تا خطلیوی دا غکی لی دا لاقی. او ننداره که ولن. شیخ القرآن او د د شاگردانی چی لی دیلی ری. هانو دیر کلک را روانو. تیست تیست را روانو. ازنانو یو بلتویلی روی خوری. دا خسوم را خیسته سرده دا مخسوم را رانا کوي او څنګه تیز را کلک او راکلکاو شاګردانی وسم راکلک لگدی تبه کېنی ټریننګ کړی دی او زمنګ دا خدای اخبار مخونې دی ویلی مخون دی د اململم دا ناراسته ناراسته دا سیر روانې کلک زک لاکه سړی درکلک تل خلک غوین او خو په فکرین فاما اللذین اسودات نور جاګه سانی چې د ورشي ویوجو مو کو نه دوی ا کفر توما کوفر کړو تاسو با د ایمان کوم د ایمان تاسو مذوق العذاب اسکه یذاب بما كنتن تکورون باز د تاسو ګفر کړی و وا ملذین ارجاګسانې بیا ذاتوجوهم جسبن جی مخنه د دې وفي رحمد الله دیبا پر رحمت الله کوي هم فی خالدون دیبا پدی ګمیشوی همیشه وي پکی الله تعالی انو ورکه او امر راستو نبی علیہ نبي عليه السلام ته وی چې دا دستا خدمت کړي لږ کال دی نبي اسلام خدمت کړیو اغه انس رضی الله تعالی نهو نبي اسلام ته وی دا الله رسوله قیامت کې به تاسو څنګه کې ګرځم ځکه دنیا کې ډېر ښه عمل ګټیا ته راشي وان نبي عليه السلام ورته وی ها چې ما بعده ها سره وینې انس رضی الله تعالی نهو ورته فرمایي دا الله رسوله ګچری هاوس کې د نوېنم هاوس سره نبی الله اسلام فرمای هند استرات د پولیسو رات سره ها التب می بیا مو او بیا وان اغلوی حدیث او بیا د شفاعت حدیث بیان